Anunț Celor ce încearcă să mai scrie spre a scăpa de sărăcie, eu doar un lucru îi mai rog, să le semnez un necrolog. Egoism Dacă doar mai fiecare după cum și-a așternut, zise unul, sunt pierdut. Egoismul nu dispare. Militară Însurat la nimereală, s-a soldat cu o greșeală. Fiindcă fata ce a luat s-a greșit cu un soldat. Biochimie Am învățat biochimie, cunoscând orice formulă, dar ce înseamnă o celulă, am învățat la pușcărie.